Men med Thomas ska börja och sen... Jag vet inte. Jag har ju en rosa peruk på mig. Och det är inte du. Vi jag har rosa hår som det Men jag har glasögon Ja, men börjar du och säg. Nej, jag vill inte. Hej kompisar! Hej! Det är ingen fest här idag. Nej det är det inte. Säga, inte för mig i alla fall Nej men det har inte varit för någon av oss Nej eh, uh. Vi sitter alltså i mitt kök en gång Och mm. ska spela in avsnitt nummer två Av en otroligt dålig podcast mm. Det är en sån märklig dag En otroligt konstig dag oh. Jag har haft mjukisbyxor på mig För första gången i livet Nästan Jag, jag, vet, jag ser verkligen inte vart du kollar Nej, jag kollar faktiskt på min telefon. Det är okay. som att jag pratar med någon. Okej, okay, men kan, kan du ta... Du får sätta mig lite längre på... Sådär. Det där är bättre. Om, det känns som verkligen som att min tekopp och positionen av mina glasögon just nu gör mig till en annan människa. Ja. Uh, och den där liksom... Nej, det där går inte för mm. sig. Vad gott. Uff. För att förklara... Nej, just det. En grej som jag har tänkt på bara mm -hmm. att i eh, förra avsnittet så vi sa aldrig vad vi hette Gjorde vi inte det? Nej vi gjorde inte det utan det var du... bara... Ja det var ju jag som sa följ med på Instagram Ja jo så jag antar man har liksom räknat ut vad du heter då Ja men det är ingen som vet vad du heter Nej men varför skulle någon behöva det? Nej men det här nu är det bra Jag är som fantomen på popran. Nej Jo uh -uh. förutom att jag inte har en vit mask Ja men nu ska vi avslöja Jag heter Johan Nej det gör du inte Säg förnamn, mellannamn och efternamn. Jon, Felix, Norberg. Heter du Jon? Ja. I, alltså har du det i före? Ja. Felix, ah, okej. Okay. Men det är inte mitt tilltalsnamn, det är liksom bara... Det är bara, där. jag det är har jag ett dubbelnamn. Ett sånt... Typ som Per-Erik, fast inte... Nej. Nej, det är inte. Nej, det är inte liksom ett litet bindestecken. Vad heter Nej. det? Ja, men det är så. Ja, bindestecken. Jaj. Jag har ju också ett sånt namn. Mm, vad heter du då? Alltså jag har ju också ett före. Ja. Och ett efter. Jag heter Vilja... Vilja. Sluta. Det vet du, sånt här kan inte jag hantera. Jag är ju judalärka. Men det går inte. Det är ju en grej. Skitsamma jag är judalärka i alla fall. Vilja. V I L J A. Mm. mm. mm. William. William, Noria. <laughs> Elisabeth Vass. Kult. Ja. Vad heter hon i Atlantis? Tiara? nej. Det är från Lejonkungen, tror jag. Ja, jag har inte sett Lejonkungen. Har du inte? Inte Atlantis eller? Nej, nej. Heter den bara Atlantis? Atlantis, det, alltså det är ju verkligen de bästa filmerna som Disney har gjort. Mm. Med Milo. Jag vet inte vad det är du pratar om nu. Åh, oh, trevliga filmer. Oh, men du kan inte dricka så där. Men jag vill dricka så sådär. Jaha. Jag vill verkligen visa att jag dricker till er. Oh, men jag tycker det är du dricker också te. Ja, men jag försöker göra det så tyst. Ja, nu kommer jag att ta ett t-stopp. Ett t-stopp? ja Det låter som något lagligt ja. t-stopp. Eller något, en trafikregel. Ja, som en trafikstockning. Någon ett, typ av ett sånt. t-stopp? Ja. Jag läste på internet idag uh. att eh, NASA har ju ändrat om alla stjärntecken. Ja! Jag hörde det här igår. Ja. Faktiskt. Det här hände väl för typ en, en till två veckor sedan. Jag läste lite på Twitter om att det var något att snacka om det. Men jag har liksom inte kollat upp det själv. Nej. Men idag så gjorde jag det. Oha, det ja. gjorde du? Jag var jungfru förut. Oha. Men nu är jag. Leja. Nej. Jo, jag fick byta. Jag ville inte byta. Vad sa du att du var? Fisk. Ja, Nej, det är du inte längre. Vad Nej. Då är det var därför jag frågade när du filmade för typ tio minuter sedan. Vad är jag då då? Du är vattenman. Nej. Jo. Och vet du sånt här kan få mig att gråta? Nej, alltså sånt här orkar jag liksom inte. Det, det är ju så tråkigt. För jag har, har ju hela mitt liv embracet att jag är junnfru. Mm. Du är ju en junnfru. Det ser man ju på långa vägar. Ja, jo. Och jag är en fisk. Nej, nu är jag inte det. Nu är jag lejon. En vattenman. Vad är det? Jag vet vad inte. Vad är det? En man som bor i vatten. Menar, ja. Eller gjorde vatten. För fan också. Ja, men det är lite konstigt. Uh, kan, vi, ska, kan vi kolla upp hur... Alltså våra stjärntecken går ihop. Mm, ja men det kan vi göra. För det här, alltså min kompis Nadja, hon är ju väldigt, vad heter det, Astrologi. Så då igår faktiskt, igår kväll, så kollade vi upp lite sånt här. Hur stjärntecken går ihop och sådär. Hur jag och min pojke går ihop och sånt. Ska vi se hur vi går ihop? Ja vi ska kolla det nu. Så, nu har vi kollat upp hur vi passade. Nej, varandra. Mm. Och det kommer fram till att eh, om vi kollar på våra gamla stjärntecken då, jungfru och fisk. fisk då uh, var det inför den sämsta kombinationen. Sämst man kan få. av sämst. Jag undrar ifall det är många som har liksom nu bytt och anammat det så hårt så att det har hela deras personligheter liksom drastiskt. Ja. Alltså... Någon som är väldigt så här astrologibestämd. Mm. Nej, alltså jag har ju. Fått lära mig om fiskarna Hur, den är som, hur man är som person då Och så där. och jag tycker att det stämmer in väldigt bra på mig Men det har jag alltid tyckt Jag har gjort med Jungfru också mm. Men jag, jag läste lite lätt om lejoner Och det, jag tyckte det är lät bra också så. Allting mm. lät ju ändå ganska normalt Men du kanske borde läsa lite om Vattenman Ja men jag kommer inte ja Nej du har bestämt att du är fisk Nej men jag vill det nu Norria kliver ur köket För att hämta en sack och säck Att lägga i soffan Sacklosecken är nästan lika stor som Norea själv. Vad sa du? Lika stor som? Norea själv. Hur ska det här gå? Jag vet inte. Det var din idé. Det var, här var inte min idé. Men det där är ju så konstigt. Oh, det här kommer inte låta något bra men då, alls. Men det ser inte skönt ut ens. Nej, det var det verkligen inte. Varför sätter du det inte Om du liksom sätter dig och som som normalt och sen sätter du dig men då lutar du bakåt. Du kan liksom sätta fötterna på bordet. Men jag tror att det kommer låta. Ja, det här kommer låta. Vänta. Ligger går bra? Jättebra, jätte, jättebra. Jättebra. Ja, just det, du fyller ju år du för ett tag sedan. Ja. Yep. Grattis i efterskott. Tack. <laughs> jag vet inte vad <laughs> äh. jag sa grattis. Jag tror det. Vi är inte Facebook-vänner så Nej, precis. Men jag har ändå fått väldigt ovanligt mycket grattis. Jag brukar få typ fem. Aa. Det här fick jag... Året fick jag jättemånga. Sju. Ja, typ. Kul. Mm, det var kul. Det är fint att folk bryr sig. Skrev du en status efteråt och tackade? Nej. En gång i tiden så visste man inte vad man ville. Nej. Men det vet du nu, när jag ser dig... Ja. Så att både du och jag har ju ändrat utseende sen sist. Ja, det är sant. Ja. Fast jag har ju rent tekniskt sett inte ändrat mitt utseende. Nej, det har jag gjort. Du har klippt lugg. Jag har klippt en lugg mm. igår kväll på en förfest. Nice. Ja. Gud, vad kul ändå. Mm. Att det var på förfest. Så. Det är ju då man liksom faktiskt tycker att det är kul. Ja. Och inte så att man gjorde det en tisdag morgon. Nej. Hej, jag har klippt Okej, okay, vad roligt. Ja. Det som var lite jobbigt var att det var... Det var ju två personer där på den här förfesten som jag alltså, aldrig har träffat. För det var... Den ena killen var en kompis till min pojkvän. Mm. Bla, bla, bla, bla, bla. Skitsamma. Um, så han och hans flickvän var där. Och jag hade träffat dem. Och det var ju lite, så här, lite stelt att jag gick iväg och så kom jag tillbaka med en lite så här... Halv och lugg. Som jag kände mig lite obekväm i. Och jag bara. hej Hej hej. Och den här tjejen. Hon var från Österrike tror jag. Så hon pratade. Alltså hon var duktig på svenska. Men hon pratade mest engelska. Men. Och hon bara så här kollade på mig Och så hon bara. Ja klippte dig. Och jag bara. Ja. Och hon var Okej gjorde du det nu? Eller jag bara. Och hon var Okej. Nej men nu trivs jag faktiskt. Ja det verkar som att jag kom in i det väldigt fort. Ja. Mm. Tycker du inte. Va, tycker du att jag tycker du att jag passar i det? Ja ja. Nej, men alltså, du har, det är inte så här att typ som folk ja, men bara för det så alltså, sitter och pillar i hålet men alltså folk som har klippt sig nyss mm. det brukar i alla fall vara typ tre dagar när de sitter och så här, pillar konstant ja, och fixar. Och fixar, det, och fixar. Typ. Ja. Så är jag i alla fall. Men jag har klipper mig typ det? så här var tredje månad kanske så. Oh, Det är så ovanligt. Det är ofta ändå. Va? Ja men det no, inte för mig som du har samma frilla liksom ja, jag har ju. Ändå ja. mitt jag hål har ju sett och pillat i det här håret. Hela dagen ja. tills nu Och färgat luggen för att den var lite Ja men då har ändå blivit två så här Radikala changes på en dag mm. Typ sådär, eller 24 timmar Alltså jag tycker att det är så kul att göra Men det vet jag, du har blivit hårfärg så väldigt mycket Ja, jag men tycker att det är de jättekul De två som vi jobbar på samma jobb Ja, för att jag Nej men jag tycker att jag... jag tröttnar så snabbt på saker Alltså generellt Typ så här, hår eller kläder Eller alltså Vad det nu än är mm. Att jag tröttnar ganska snabbt. Och då tycker jag att det är kul att göra. Alltså så här med håret det växer ju ändå ut. Ja och det är ju inte ont. Nej. Och alltså för typ igår så var det lite. Åh tänk om det inte kommer bli bra. Ja mm, jobbigt. Men då tänker jag så här 90% av gångerna. För att jag går ju aldrig till frisören. Utan jag färgar det och klipper det hemma och så där. 90% av gångerna så blir det ju dåligt. Men då får jag bara embracea det och så här leva med det. Mm. Så att största delen av tiden så har jag ju ganska fullt hår Och jag är okej okay med det Alltså det är okej okay, Men jag tycker att det är kul att ha nytt ett litet tag sen så kommer jag säkert tröttna på det här Om ett tag, men då kommer det växa ut Ja men det är sant, men det är kul mm. Jag gillar att färga mitt hår, det har jag gjort två gånger innan Ja åren. men jag tycker du kan färga lite rosa Jag hade ju rosa förra sommaren mm. I typ två veckor, det var en sån här kort Kort färgning bara Och det gillade jag, det var skit trevligt. Jag har ju rosa hårfärg och, ja, och svart, eller typ mörk Brunt. Nej men den, den som jag använde idag. Ja. Jaha! och den där rosa hade jag kunnat haft. Ja. Exakt den där rosa. Ja, men det Lite har så här jag pastellrosa. ju. Pastell Men jag tror jag skulle vilja ha lila. Alltså pastelllila, Typ vit lila. Ja, jag har haft det förut. Ja. Bara så du vet. Ja, men det, det var ju det jag såg har håret sist. Mm. Och då var, det, då var det helt lila. Ja. Hela håret. Men det är ju kul. En väldigt ljus barbies lila. Mm. Den gillade jag. Ja. Det råkade. Jag hade så många barn på jobbet som frågade mig varför jag hade lila hår. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Alltså jag, jag var ju på... Mamma varför för han lilla hår. Ja. Man bara tittar var... på dem och det. Är. Ja, och ser ut som ett gälla creep. Mm, verkligen. Fast oh. man kan ju typ inte se ut som ett creep med lilla hår. Jo. Nej. Alltså jag... Man ser ju så snäll ut. Gör man det då? Ja. Kanske. Ja. Med färgat hår så ser man snäll ut om det inte är toksvart. Ja. Eller typ någon skrikig färg. Ja. Då ja. ser man heller inte så snäll ut. Nej. Ja, det är nog sant. Alltså för, jag tror att det var förra, eller för, förra vintern, förra förra vintern var nog, så eh, jobbade jag på dagis, typ en dag. Och då hade jag blått hår. Och så kom jag in där och så kom den en unge som sprang fram till mig. Bara, Varför har du blått hår? Du är ful. Alltså det var första hon sa till mig. Och sen så kom hon lite senare och bara, har du en pojkvän? Vad heter han då? Alltså hon var så emot Hur gammal var hon? Hon var typ tre. Oj! Ja, hon var verkligen emot mig. Jag tror du hittade en RK-fiende. Ja, och jag var inte. Alltså, jag gillade inte henne. Så, typ, när vi skulle leka och sådär så ville hon alltid, typ, alltså, typ försöka slå mig. och så, Hon var emot mig liksom. Hon tyckte jag var ful. En liten djävulsk barn. Ja. Uh. Vad heter den här frisyren jag har? Pars. Pars. Jag har en rosa parsperuk. Men... En grön massa. Men, liksom, lugg. En sån här flygande lugg åt sidorna. Ja, men det är ju bara för att jag ska, alltså jag får den i ögonen. Ja, men det ser fint ut. Ja, tack. Alltså, ja. Den är, den är, den är väldigt vild. Ja, det är de den väldigt Det är en med. väldigt billig plastig peruk. Så hår, alltså, kvart håret, det står ju det alla håll. Ja. Jag skulle behöva kammar mig. Gud, vilken hatt. Wow. Så göd. Ja. Det, var, det var en jättestor cowboyhatt. Det gick alltså förbi en man utanför fönstret. Han hade extremt tajta brallar. En livslevande cowboy. Han hade ja, glajer också. Han hade glajer och så hade han en liten läderjacka, En så ja. tajt lärdejacka. En stor cowboy. cowboyhatt. Jättestor cowboyhatt. Trevligt. Ja. En liten rolig grej som har varit väldigt kul tidigare år. Mm. När man började bli konstig. Mm. Och det var underliga icebreakers. Ja. Det, det är en sak jag tycker är jätterolig. Mm, jag har haft jättemånga sådana här konstiga. Vad är din favorit? Alltså, när, när det blir lite såhär stelt. Och jag ja, men typ ifall du aldrig har träffat någon förut. Alltså, ja, det är så jävla märkligt det här. Jag, alltså, hade ju en verkligen så här bästa bästa kompis förut. Vi, vi är inte osams nu, men vi umgås liksom inte. Alltså, den här händelsen som jag alltid berättar om, det hände typ när vi gick sjuan eller åttan. ja det var så länge sedan alltså. Ja, okej. Okay. Alltså jag kan fortfarande typ berätta det här. Ja, kör. Om det blir lite stelt så tar jag upp det här. Är det här bara med henne eller? Ja, det handlar bara om henne. Ja, men den här icebreaker-grejen, är det någonting du liksom använder till andra också? Nej, alltså, nej, den icebreaker som jag berättar, det är en historia om henne. Okej. Okay. Det här som hände, det utspelade sig när vi gick i sjuan eller åttan. Så att det var länge sen Och då bodde jag i Leksand. Och hon gjorde också det. Men hon bodde i en liten by. Ganska så här långt bort. Och det tog det typ en kvart eller 20 minuter att åka dit med buss. Och så skulle vi hänga den dagen. Och så skulle hon cykla till mig. Och hon har inte så bra kondition. Alltså, det har inte jag heller. Men hon har ju verkligen inte det. Och så skulle hon. Ja, men hon skulle cykla till mig. Och jag var taggad också för att nej men så här, vi, vi ville verkligen ses typ och vi hade inte sett på länge och det var så kul att hon skulle komma och så när vi skickar hon typ ett sms och bara säger jag är på väg nu eller jag åker nu och sen efter typ en timme eller någonting, så ringer hennes syster och bara ja vi är på väg till sjukhuset för att hon har ramlat med cykeln och då, så hon var på väg till mig. Alltså, och hon blev så anfodd Så att hon inte kunde andas. Nej. Alltså, det blev så jobbigt för henne att Nej. andas. Så helt plötsligt så ramlade väl hon ihop då? Nej. Alltså, jag tror inte att... jag för mig att hon inte slog sig. Kanske så här lite grann. Att man, ja, jag Men vet inte. Men människa. så hon, det, hon var så anfodd Så hon ramlade av cykeln. Och sen typ vaknade hon till. Och då var det ju bilar som hade stannat och så här... Och hon fattade inte vad det var som hände. Så hon har svimmat liksom? Ja, för att hon inte kunde andas. För att hon blev så anfådd. Åh oh, gud. Men du... det där var så jävla typiskt henne och vi skrattade åt det här så mycket. Alltså det var så roligt. Alltså, nej så jävla... För att det skulle inte hända någon annan annat så här. Nu ska jag för en gång skull cykla till dig. Och så blir man så anfådd så att man ramlar ihop. Och hamnar på sjukhus. Ja. Jag var i Hudiksvall. Mm. Och jobbade. Eh, med folk... Som jag liksom aldrig har träffat. Och så satt vi i ja men så här personalrummet och åt. Och jag skulle precis här sluta och åka hem. Och så var det en tjej som satt bredvid mig. Och typ två killar som jag inte... Som också liksom jobbade där. Som jag aldrig har träffat. Då... Nej, hon satt och bara berättade hur dålig dag hon hade haft. Och hon var sjuk. och hade typ ögoninflammation. Och allt var verkligen så åt helvete med henne. Och jag tyckte, alltså jag tyckte verkligen synd om henne. Men hon bara sa, fan och det här suger och här. Och jävla helvete, fan dåligt. Blablabla. Bla. Och de här killarna såhär, ja jobbigt för dig typ. De satt och höll med, mm. fast de brydde sig inte. Ja säkert, så var det helt tyst. Och sen så kollade jag på henne. Och bara, men fin är du. Och jag sa det så himla så här seriöst. Och, och då var du verkligen helt helt tyst. Blev hon glad? Nej men så vände hon sig om mot mig och bara, men gud tack. Gud vad snäll där. Men det där gjorde ju hennes dag i så fall. Ja men och då är jag bara, den här videon, och du vet så jag berättade att det var ett skämt. Oh nej, typ. du kan ju inte berätta att det var ett skämt det var efteråt. det jätte, jätte, jätte nu, du har lyckats med någonting ja. och sen bara nej förresten. Här, och, och, och, nej hon bara, men gud jag känner mig inte så fin. Och nej. Jag bara Hehe. att men. det där var jobbet så jag var nu åker vi, hejdå. Det där var inte så jävla schysst. Nej, det var verkligen inte det. Det är som jag säger hela tiden. Du är fan inte trevlig. Nej. Så du gjorde hennes dag bäst. Från sämst till bäst och sen till sämst igen. Ja, oh, till sämre än sämst. Good fucking job. Ja. Yeah. Det känns som att jag har fått en liten annan personlighet av den här mm. peruken. Jag, jag, tyck, alltså jag tycker du ska köpa en... An, nej, eller så bara har du en där. Eller så köper du en som är lite bättre skick. Eller så bara växer ut mitt hår så här. Oh. Hur lång tid kan det ta? Ett år? Mm. En rosa parche. Ja. Trevligt Ja det är ändå fint Jag hade fint. inte blivit accepterad ja, vem? Alla på jobbet Nej det hade du nog Det hade ju sett ut som världens idiot Ja men det hade varit kul Jag är ju från Leksand Ja Och där Alltså när jag gick högstadiet och sådär då, då var man ju inte riktigt den personen man egentligen var Alltså man, man klädde sig ju Som alla andra gjorde och såg ut som alla andra gjorde för att passa in. Och för att man inte vågade vara annorlunda om man var det. Mm. Och sen så flyttade jag hit till Falun. För att gå i gymnasiet. Och då blev ju det där lite annorlunda. Så alltså då fick man ju klä sig hur man ville. Och vara så som man ville. Och ha ja, men blått läppstift om man ville det. Och sen så är ju klart att det var folk som ville påpeka det. Alltså typ här: aha, du har blått läppstift. Okej. Okay. Och inte typ så var fint eller var fult. Utan bara så här ville påpeka det. Och man, såklart så tyckte de ju att det var fult. Men det ville de ju inte säga. Utan de ville bara få det sagt. De vill bara säga att du hade blått läppstift. Ja. Och så här, det är så jävla onödigt. Tycker jag. Om man inte har någonting bra att säga. Men det där är en grej som har varit så här fram och tillbaka för mig. Att ett tag har jag varit inne i en period. Och så har jag vågat klä mig och se ut som jag vill. Och bara så här, jag bryr mig inte. Alltså folk tycker att jag är konstig eller ful eller vad de vill. Och sen så har jag kommit in i en period när jag inte alls vågar vara så som jag vill vara. Alltså förstår du? Men du är inte en sån period nu va? Ja men jag har varit lite det. Jag har det Aha. faktiskt. Konstigt, jag tycker du är så himla unik. På ett dåligt sätt. Ja. <laughs> Vilken tidsepok skulle du önska att vara född i? Ja, var 50 kanske. 50? Ja. Så att du var vuxen typ 60-70? Ja. Eller växte upp under 60-70? Ja, jag tror det. Mm, det hade jag gillat. Det värsta, det här tänker jag på ganska ofta. Att det värsta att liksom, var tonåring, det måste ju vara typ... 0-0. Ja. Vad blir det 2000-talet? 2000 till så här, 2006. Fy fan vad det säger. Nej, ja. det var så trist. Alltså jag var ju fem år år 2000, men... Alltså så, här, men när jag ser bilder och såhär. Ja. Det var ju så trevligt styrt. för det var liksom, allting var ju helt annorlunda när en femåring idag. De har ju liksom ändå, de har ju inget riktigt liv. Nej, de har ju iPhones och iPads och shit. Nu känner man, man känner sig så jävla gammal ja, när man pratar om. Ja. När jag var liten du gick ut i skogen och lurade mina kompisar att jag hade en, en häxa som jag hade limmat ner under marken. Vad? Ja, jag hade bakom mitt hus i, i skogen så hade vi en rot som såg ut som ett handtag. Mm. Då sa jag att det var en liten grotta där under. Och att handtaget var liksom handtaget en lucka. Där hade jag limmat fast. Ja, jag hade limmat fast luckan och stängt in en häxa under. Gud, De trodde på det. Oj. Vilka dumma jävla ungar. Jag ljög så jävla mycket när jag var liten. <skratt> Nej, alltså jag har nog aldrig varit så trög i huvudet. Nej. Någonsin. Men jag har ingen hjärna idag. Nej, men du har ju ändå en anledning för det. Mm, för jag är bakis. Ja, precis. Nej äh, fy fan. alltså vad sega jag är. Alltså är den här, jag vet inte, alltså bakfyllan som var igår, det känns som att den har sträckt över sig ganska brutalt tills idag. Men så där, alltså, jag kommer ihåg den där gången förut, när vi träffades på picture. Pictures. Ja. Då jag var ju bakis från fred, alltså från, vi var ju ute på fredag. Ja, det var fredag. Och jag var fortfarande bakis på måndag. Det är jättetråkigt. Det är för att jag dricker som sällan så blir det så där. det är ja. fan tråkigt. Jag dricker ju lite hela tiden. Nej, usch, det är jättetråkigt och bakis. Ja, jag gillar inte för att jag gillar ändå liksom mysfaktorn i det. Ja, för att vi har haft en mys idag idag. Typ när vi har läget soffan och kollat på massa dåliga filmer och somnat och vaknat. Och så har vi ätit mat och köpt donuts och glass och chips och oliver. Oh, fan hatar oliver. Jag hatar oliver. Ska du äta oliver nu? Jag är lite ledsen att den där burken inte Ja. Oh. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. det, det är inte ganska pork. otrevligt att sitta och köka och springa in en Jo, det är det. Det är därför jag känner så här. Du får äta och vi får kliva bort det Men jag tror ändå Att det här ätandet Kan spegla kvaliteten på den här dagen Nej men det är ju så äckligt För att det... jag lyssnade på en podd en gång Så var det en kille som satt och åt det Jag ville fan krä. alltså jag har varit så arg Men du är ju bara så med du och dina ljud ja. Jag har inte smaskat det eller sånt Man kanske bara har mumlat lite För jag har haft oliver i munnen mm. Jävla vilken annan dräck jag har just nu men jag <laughs> Nej men sluta, jag gillar inte oliver det, Bostad av verkligen en oliv upp i näsan på mig fi <skratt> <skratt> Snart är det Halloween ja Men vad, alltså Vet du vilket datum det är För det första? Absolut inte det, alltså, som, som vi sa i förra podden, alltså mm. jag kan inte kalendern Nej alltså, Inte för fem öre Nej för att det var någon som sa till mig att det var typ vad var det, Fjärde till sjätte september Det är ju tok fel Nej november. november Det enda jag vet jag tar Är ledigt att då. den 29 oktober ja. Då ska jag på Halloweenfest Det är det enda jag vet Alltså för att jag har ju tagit ledigt Vilka dagar? Typ fjärde till sjätte Men det är ju väl fel Men varför sa de det då? Det var ju några som jag jobbade med som sa det Så då blev jag stressad Och bara jag ska ta mig fan vad ledig Så ja, då... nu kommer du inte få vara det. Jag fick ju ledigt men är det fel? Jo, ja, alltså, du kommer självklart få vara ledig men du kommer inte vara ledig på Halloween i så alltså, fall Det här blir lite fel Nej men jag tror att de har rätt Jag är inte säker Nej, jag är inte heller Som rätt. sagt, jag kan inte kalla den alls Men är det inte typ 30 oktober eller något sånt där? Jo, jo, jo, jo där. Ja, men jag vet inte varför Eller är, är det alla helgorna? Eller är det på måndagen? Ja, jag vet inte, skit i det Vad ska du kluta till? Jag vet inte för det här är ju, alltså Halloween, jag älskar Halloween. Jag önskar att man hade minst en så här utklädningsdag i veckan. Det hade varit det var, Så att det var krav att man var tvungen att klä ja. ut sig. Jag vill ju klä ut mig jämt. Men det är ju jätteroligt. Ja, det jag är det bästa jag, jag vet. Min pappa klädde ut sig till sin cigarett en gång. Ja, men jag tänkte precis säga det. Det kan man ju göra. Han, eh, han var på fest som hade tema att... Eh, prinsar och prinsessor. Mm. Så han klädde ut sig till en pri, cigarett. Nej, vad kul. Och mamma klädde ut sig till en prinsesstorta. Nej, roligt. Det var roligt. Du har faktiskt väldigt fina outfits. Mm, det var bra. Åh. Du har också klud med din cigarett. Ja. Det känns som att jag har varit ut och sprungit på något sätt. Nej, men jag orkar liksom inte. Jag har inte sprungit på flera år. Nej. Jag gillar inte att sporta. Nej, jag springer Absolut inte. inte. Usch, jag missade bussen. Alltså, det här, ska jag berätta en grej? Ja, kör. En gång. Det här var när jag och Ivan My boyfriend. Mm. När vi typ ganska så här precis hade börjat träffas. Så var jag på stan med två kompisar. Och så skulle vi till bussen. Och så var det verkligen bråttom. Så, här så att vi var tvungna att springa. Och då såg jag han på andra sidan vägen. Och jag kan inte springa. Alltså det är liksom inte ett skämt. Jag, alltså jag springer inte för att jag kan inte springa. Och de bara kom igen nu när Vi måste fan springa. Och började liksom kubba mot bussen. Och jag fick ju panik Och bara nej han är där på andra sidan Så jag alltså Det var ett kaos Jag försökte gå lite snabbt typ De är i med bussen Men det gjorde inte jag För att jag bara säger jag kan inte springa Jag har fått höra att jag ser ut som att jag springer som en ko när jag springer. Mm, jag vet inte jag Eller typ älg jag Men jag har så jävla långa ben Det uh, blir verkligen att elja fram Ja uh, det gör du nog Jag försöker Och jag springer förut. Ja, men Det, det är och lång det. och smal jag springer, jag springer verkligen som en ägg Jag är som en liten räka som bara försöker ta mig fram till. En räk. En rauke En liten rejk En räk. Vad är en rejk? En liten räk. Nej jag kan inte springa jag fick sån ångest då När jag såg den där på andra sidan Och vet så här, Oj oj oj Hängde han med sina kompisar då Ja, ja nu nej. ska man göra ett bra intryck här Och oj oj oj Där så han är lite cool Och så ska jag springa Nej <laughs> det går ju inte Många av vi som känner dig Vet ju att du har väldigt Väldigt väldigt väldigt Väldigt, väldigt dåliga geografiska kunskaper ja extremt jävla ja. dåliga är de. alltså ja, ja. det är nästan som att man skäms när man hör dig prata. Jag vet, jag är med. Är det någonting som alltid har förföljt dig? Nej, alltså för att jag kommer ihåg typ i sexan. När man började med lite såhär geografi. Felix, den här burken lägger du bort. Nej, jag vill ha Oliver. Nej, då kommer vi ta en paus. När vi började med geografi i sexan så kommer jag ihåg att, att jag tyckte att det var lite kul. Och att jag för mig att jag var alltså så här ganska bra. Sen så började jag gymnasiet och det där var så jävla märkligt för att jag gick i hotell och turism Och då känns det ändå som att man borde ha lite geografi Men det känns nästan som att man ska lite geografi Ja, uh, vi hade nog Förlåt, lite Förlåt, men... Jo, men vi hade nog lite, men det var typ så Sveriges landskap och sånt där shit Ja, uh, okej okay. Det är inte såhär som någon reseledare som är överallt Nej, uh, eller vad? Men han sa att du borde kunna Alltså Jag borde Vad ligger det Jag vet inte vad det är för någonting men det är så, nej alltså jag är ju så jävla dålig på geografi. Och jag tror att folk säkert tror att jag så här, skämtar. Att de bara haha. du kan inte alltså så här. Nej men jag kan liksom inte. Och när folk är typ så här men du vet väl vart det är på kartan. Nej. Men för du det, det var ju den här kuggisen jag tog i förra på mm. Och... Nej men eller, var, varför skulle jag veta vart ett land alltså jag vet inte på vilken sida Sverige eller Finland då. Och... Men det är klart du gör. Nej, jag gör... Men ska vi göra det? Vad heter Norges huvudstad? Ja, Oslo. Ja. Men jag vet inte på vilken sida av Sverige. På vilken sida som är Finland och vilken sida som är Norge. Är För... du seriös? Ja. Nej. Men jo! Åh, oh, Gud. Är inte... Min är just nu, det har blivit en frukt, typ ett äpple. Mm. En liten persimon. Persimon. Persimmon. Är det en Pokémon eller? Nej, det är en frukt. Är mm -hmm. det typ... Ingefära. Det var en liten knöl. En liten bärsknöl. Usch, pers. Det är väl oliver. Nej. Men du kan... Ja. Uh, nu ska alltså Rea som inte tycker om oliver alls käka oliver. Åh, oh, det är så äckligt. Jag fattar att typ inte var den här röda grejen är. Det i är en liten paprika bara. S Paprikabit. Det här är en de grön urkärnad liv med paprika i. Har de lagt in den? Ja. Va? Gud vad jobbigt. Nej men det, ja, det, det, det är en maskin som gör stoppar in och tugga. Det här är det bästa jag vet. Äh. Men det är ju så gott. Uh. Nej. Jo. Vad tyckte du? Äh. Beskriv. <laughs> Nej. Oh, den är typ sur. Det här är första gången jag har ätit en hel oliv. Nej. Jo. Det är ju jättekonstigt. Det är ju så gott. Alltså det var inte så äckligt, men det är ju en konstig smak. Jag, jag ser ju på dig att du inte Jag var ingen bra faktiskt. Du är inte gjord för det här idag. Nej, jag vet inte det. Ingen av oss har power. Nej. Och jag bara gäspar hela tiden, Jag är så jävla trött. Hur ska jag göra? Vi, vi, vi går ett avsnitt bak på ah, det, det här jag tror det Det är bara jättekonstigt allting. Jag önskar nästan att vi hade kunnat få det här på video För det enda som faktiskt är bra Det är hur jag ser ut <laughs> Det ser ut som att du har ett svettband Under ah, håret Ja det är min massa. Ah, jag kliar det så jävla mycket ah. Och sen har jag då min rosa parsperuk Och den sked skeden vet. i pannan Ja jag har satt in en sked under peruken också mm. Det är väl det enda som har känt mig. Det enda som får mig känna levande just nu. Uh. Och jag har fan inte ens gjort någonting. Nej. Nu är det bra för idag. Tack för det här. Tack för det här. Och ja, det blev ju otroligt dåligt. Otroligt, oklart. Mm. Vi ses. Hej då. Hej då. Hej då.